Або вона витримала ефектну паузу, або я його тут таки каструю. І, і що далі вирвалося в мене? Ну що, що? Вона стинула плечима. Балачки з ним однаково не було. Довелося взяти йод, простерилізувати лезо. Все це робилося у нього на очах. Так що пана Люля невизначено махнула рукою. Воно, щоправда, телесувалося й далі, аж коли я вдягла халат і стягла з нього джинси. У мене ж мороз по шкірі пішов. Люди добрі, до чого ж нещадні, до чого ж підлізь жорстокі ці істоти жінки. А дівчинка пригадалася мені мимохідь дурнувата брошурка про статеве виховання. Повинна бути ніжною, лагідною. Вона має любити музику, поезію, квіти. «Егеш», – подумав я, дивлячись на цю панянку, – «квіти». В саду гуляла, квіти збирала. «Так-так», – сказав я, барабанячи пальцями по столі. І після цього він заговорив. «Ну, певна річ. Дівчина вражено глянула на мене. Спробував би він мовчати. Все сказав. Не відразу, правда. Ну, та врешті його можна зрозуміти. Я підвівся». «Можна», – сказав я від щирого серця. «Можна. Що правда, так і правда. Хай мене чорти заберуть». І похитав головою. «Ну, шеф і цього разу не помилився, і взагалі у тартар беруть лише виняткових людей. Допит записано на плівку? Диктофон там, на горі», – махнула рукою панна Льоля. «А зізнання сенсаційні. Ну, та ви самі побачите». «Слава Степану Бандері!» – гаркнув я із порога, салютуючи стиснутим кулаком. Стас, як обпечений, зірвався на ноги і роззявив булорота, щоб відповісти за всіма приписами». Еле уздрів мою покалічену довбишку, і слова, напевно, застрягли йому в горлянці. «Спокуха, спокуха», – поблажливо сказав я, заходячи до кімнати, поплескав його по плечу. «Все це дрібниці, видатки на цивілізацію, чи, як мовиться в народі, за габаритами не пройшов». «Послухайте, а, а це що? Оце та поїздка вам так дорого обійшлася?» – почав було Стас. Але я значуще приклав пальця до вуст. Клопіт, сказав я недбало, походжаючи по кімнаті і рознюхуючи по кутках, наче пес. Їхав, їхав, аж тут, де не візьмися, вискакує якийсь мотоцикліст, кроть гама. Я зеркнув на розподільчу коробку, тоді присів, обстукуючи плінтус. Вискакує, знаєте, і пре собача кров на переріз. Ну, довелося вивернути керму. Стас подивовано. Стежив за моїми маніпуляціями. Ну і поцілував дерево, хай йому всячина. Я добув з кишені малесенького японського детектора і, клацнувши перемикачем, підніс його до плінтуса. Майже ж того моменту детектор пронизливо запищав, аж у вухах залящало. Я випкнув детектор і, відкривши дипломат, дістав звідти маленького ломика. Тоді зашили плескати кінець його під плінтуса і натис. «Переднє шкло, звісно, надрузке, бачте, пику порізав, бампер зігнуто, ось до чого вони ті кляті мотоцикли доводять». «Е, чоловічі!» – закричав Стас, побачивши, як Плінтус починає загрозливо згинатися. Але я знов приклав пальця до вуст, значуще показуючи очима в бік сусіднього приміщення. «А, – сказав Стас і сів на своє місце». Він треба сказати, кмітливий хлоп'яга, але тільки зараз допер, в чому річ. Ага, ага, він откашлявся, то ви не дуже потерпіли, шановний е, пане. Пане, подумав я собі, налягаючи на монтажку, пане. І розплодилося ж цих панів останнім часом, як кролів, їй Богу, як у нашому селі казали, пани що на трьох одні штани. Та ні, заклопотано буркнув я, ні, не дуже, кажу ж. «Пик, оце, підрихтував трохи, та ще там, дещо». Плінтус переламався. Я відклав у бік ломика, залишивши руку між підлогою і стіною, дістав звідти малесеньку геть крихітну коробочку з тонким стелевим вусиком. Тоді кинув її на стіл. Стас ухопив ту коробочку обома руками і почав розглядати. Це було щось таке, як мікросхема, виглядала цілком собі невинно». «Отак, От любий пане», – сказав я, падаючи у продавлене крісло і задираючи ноги на стіл. «В мене був один, як би це сказати, приятель чи що. Працював він археологом, і квартира його була захаращена всякими старожитностями».